Лівінгстон Девід, 1813 1873 Шотландський дослідник Подорожуючи по Африці, став першим європейцем, який пройшов по річці Замбезі і відкрив водоспад Вікторія Льюіс Меррі Уезер, 1774-1809 Та Кларк Уіліам, 1770-1838 Американські мандрівники в 1804-му очолили експедицію до північно-західних районів США. Провели в дорозі понад два роки, подолавши 12 400 кілометрів. Магелан-Фернан, близько 1480-го, 1521-й. Португальський мореплавець, керував першою кругосвітньою експедицією 1519 22 на зворотному шляху був убитий на Філіппінах. Марко Поло. Близько 1254-1324. близько Венеціанський мандрівник. Жив при дворі хана Хубілая в Китаї. Розповідь про його подорожі в 1271 95 надихнула європейців на пошук шляхів до Азії. Скотт Роберт Фолкон. 1868-1912 Англійський дослідник Антарктиди Дістався Південного полюса на початку 1912 року, але виявив, що Амунсен побував там за місяць до нього. На зворотньому шляху загинув. Тасман Абел Янсон 1603-1659 близько Голландський мореплавець у 1642 році відкрив Тасманію та Нову Зеландію. Побував також на островах Тонга і Фіджі, на північно-західному узбережжі Австралії. Тенцінг Норгей, 1914 86 Альпініст з походження Шерпа. В 1953 році, приблизно через 20 років після свого першого сходження, Підкорив Гору Еверест разом із Едмундом Хілларі. Хілларі Едмунд народився 1919-го. Новозеландський альпініст та мандрівник. У 1953 році разом з Норгеєм Тенсінгом здійснив перше в історії сходження на Гору Еверест. Крім того, вперше після Скотта й Амундсена здійснив похід до південного полюса. Чжень Хе, 15 століття. Китайський флотоводець. З 1405 по 33 рік очолював сім морських експедицій до південно-східної Азії, до берегів Індії, Аравійського півострова та Африки. Самуель де Шамплен. Близько 1570-1635. Французький дослідник Пройшов по річці Святого Лаврентія в Канаді. Заснував місто Квебек. Ілюстрації. Щоб привернути увагу громадськості, Еммелін Пенкхерст та її послідовниці вдавалися до актів вандалізму. Наприклад, били скло у вікнах. Ібн Батута провів у мандрах понад 24 роки і описав їх у книжці «Мандри». У 1498 році Васко да Гама добрався морем до Індії, обігнувши мис Доброї Надії на Півдні Африки. У 1871 році репортер Генрі Мортон Стенлі відшукав Девіда Лівінстона, який вважався загиблим в Африці.